Na matumaini yangu ni kwamba hujambo ndugu musikilizaji wale dio isanganilo pale pote ulipo karibu kuifuata tarifa ya bali ya leo ikiwa leo ni siku ya ijumatano tale 26 mwezi agost mwaka rufumbiri 21 tuanze kabisa na mokutasari waki malalamiko ya rais wa jamhuri ya wanasheria wanaokata kesi sio ndivyo yana msingi hayo yanabainishwa na mwanasheria Fabrice Gatwa ambaye anamtaka rais wa jamhuri kuchukulia vikwazo wanasheria watakaoendelea wa kupaka tope taasisi ya mahakama na uhaba wa mifuko ya kisasa unaoshuhudiwa nchini Burundi ni mpadhi ya changamoto zinazoweza kukwamisha mradi wa wafugaji kufugia zizini ni matamshi yake Gilbel hatuni na ni wachukiku kwenye cha kilimo na nabuana Na buwana laetambulika kwa jina lafidele mokazi mukazi wa kijiji cha rutumo mkwani amefariki dunia alfajiri wa bada ya kufikishwa kwenye zaanati inaopatikana kijiji ni humo. Na kunahayo bila shaka na mengineyo, mengi zaidi amba hadi tamati upande yupo engineer alubelnduwayo karibuni. Oh Abari kamiri, tufungwe tarifa ya abari katika ukurasa wa kirimo. Uhaba wa mifugo ya wakisasa wanaweza kusaidia kuwepo ongeze mavuno ni moja ya changamoto. Zinazo, kwa, zinazo weza kukwamisha muladi wa selekari kwa wafugaji kufugia zizini. Ni matamushi ya kejilbele hatungimana, mwalimu wachukiku cha burundi, kitivo, cha kirimo na ufugaji. Mwalimu huyo, huyo wachukiku anaitaka selekari kuongezi ya nchini Burundi idadi ya mifuko wa gisasa ili mkakati wa Serikali ya Burundi wakuhimiza wafugaji kufugia ni utekelezwe kwa ufanisi. Na katika ukurasa wa sheria ma, maralamiku ya laisi wa jamuhuri kwa wanashiria wanao kata kesi sivzo ndivzo ya na musingi. hayo yanabainiwa na mwanasheria fabiese gatwa ambaye anamutaka laisi wa jamuhuri kuchukulia vikwazo wanashiria watakawa indelea kupaka tope Tasisi ya mahakama badha ya taadali alio, alio sheria katika mkutano alioendesha jana ijumaine hakimu sekatwa anakimea an, vikari badhi ya wanashiria wanao shutumu viongozi tawara kuwa ndiyo wanawingiria tasisi ya mahakama akiwataka wanashiria hao kujiuzuru kwa hiari hao. Tumusikirize anatafusiliwa na jandoji ilakuzi. Ushauri na vikwazo wenda sambamba Muta kisindwa kutekeleza shauri unamuadibu Na fikiri kuwa kigezu cha kwanza ni kwamba aliwa shauri Na pia mimi na sisi sote tunamuamini Anatekeleza shuhulizake sana na isitoshe hatuwa nindefu Kingine ni siku ya kwanza kumuona mkua majaji raisi kwa upande wake mwenyewe Ubaini kuwa wakati unafika ili kusitisha mambo. Nikumanisha kwamba akigundua kuwa hakuna mabadiliko. Kitakacho baki ni kuchukua hatua, kuchukua vikwazo. Na mtarifa hii naendelea katika ukurasa wakijami Badhi ya laia walio kusanywa kwenye kijiji cha amani sobele bado Hawajaanza ja, hawa mandalizi ya mwaka wa shule ujao 1221 kwelekea 1222 Duru kutoka kwa mwenyekiti mwenyikiti wakijiji cha sobele zinazoha kikishwa na wazazi wakazi wakijiji hicho Zaheleza kwamba chanzo ni hali ya ufukara iliwaperekea kukabiliana na maisha duni si for si forie banchi banchi limisi mshauri wa governor husika na masuala ya kijamii anawataka wazazi hao kuvuta subira kwa kusubiri ujio wa misaada watakapopatiishwa na waisani mengi zaidi na ripoti yake etiene mani la kiza wapi nao nitegu kuko nta bikoresha ndarunka byo kushuru je Mjel, je nabandi banyeshuri kuko nta bikoresha byishuni fishe Ngamaka. Hao ni watoto ambao wako likizoni katika kijiji cha Amani Sobel, Muntani Malamza katika talafa la Mtimbuzi. Wanabaini kuwa maisha duniao yao yasababisha mandalizi magumu ya mwaka wa shule ujao. Watoto hao wanasema kwamba wanakosa vifaa na sare za shule alikubu kubela ingora netuwarose na ubari. Wazazi watoto hao wanadai kutoona mafanikio ya mandalizi ya mwaka wa shule ujao kwa sababu ya ufakala wa familia zao. Sisi maisha yetu siyo mazuli. Maisha yetu ni ya kubangaiza bangaiza. Yani ni watu wengi huwa wanararemika sana kisi wana, wanaisi hapa. Ndio wewe ni moja mawazazi wa hapa. Mwaka wa shule hivi karibu utaanza. Mandali zigeni ambao mnafanyili kwa andalia tutuweni kwa nda shule mwaka ujao. Sijajua ni kiti kitatokea kwa sababu waliokuwa kuwa wanatusaidia. Wali wapa madoftali watoto, watoto kiasi. Siyo kikubwa, kiasi kidogo sana. Hatuna uwezo uote kwa sababu sisi huwa tunashinda hapa. Kipindi tunasubiria ni kipi kenaweza kutokea badai. Jimmy ale igilaneza kiongozi wa cha amani sobele. Anatibitisha maisha ya familia hizo. Anaomba pia msaada kwa familia hizo. Ni kweli wakati wazazi wanasema hivyo wananchi ya kuongelea hivyo sababu inaonekana kuwa watoto sasa kama wanaweza wakasajiliwa kwenye shule saa kando kando watakupata matatizo ya vifaa vya shule lakini hilo hatujakata tamaa sababu tuko tunaliangelea pamoja na mashirika mbalimbali mbali, pamoja na serikali nadhani itakuwa sawa sasa ndio chenye tukwa tunaomba kama mashirika mbalimbali yanaweza kusaidia wa watu ama serikali kama inaoza kutia mkono kwa kile kitu Semforeba Nchilimisi mshauri wa governor anayehusika na jamii mkoa wa Bujumbura anafahimisha kuwa uongozi unafahamu swala hilo la maandalizi ya mwaka wa shule ujao anaeleza kwamba uongozi unashirikia swala hilo kadi pakagenda bashima Hali ni hiyo wakati mwaka wa shule ujao utaanza rasmi tarehe 6 Septemba mwaka huu nchini Burundi Isanganiro na mtarifa ya bali naendea kukuchia kutoka jijini hapa bujumbura ambapo Tunasikika mbashara kupitia mathlava 29.7 inchini kati ni kupitia miya na moja Ugenini tunapatikana kwenye tavu kwenye dovuti yetu maridadi ambayo ni W3.0.0.0.0.0.0.0.0 Na kwa sasa tuendele na tarifa kutoka huko mkikowani ambapo tunanzia huko kusini Buwana anayetambulika kwa jina la Fideirendu wa BK Mukazi wa kijiji chalutumo mkwani rumoonge Amefariki dunia alfajiri ya jumbojibu Matanu hii, bada ya kufikishwa kwenye zahanati, inapatikana kijijini humo duru kutoka eneo la tukio, zinazovitishwa na Frederike Singhivizera, eh, singhi, singhi zaheleza kwamba, marehemu huyo ameaga dunia bada ya, ya kuendeshe wa vipigo na laia walio mshutumu. Walio mshutumu kujiusisha na vitendo zaawizi Wamifugu wa kuku wa tatu alio wachinja Na kwaweka katika mukoba wake Aida marehemu huo alikamatwa bada ya, kuchu, ya kuchukuriwa Bada ya kushambulia kaya ambapo Hamejiluhi vikali kwa mapanga wakazi wakaya hiyo Hususa ni muki wakaya hiyo ambaye Hamejiluhi wa vikali na kwa sasa na piwa uduma za matibabu Ujijini apa bujumbula Kamishina wa polisi mukwani rumonge Anafamisha kwamba hakika uchunguzi umeanza na tunaposalia huko ni kwamba bwana mmoja mukazi wa katafa la Kizuka, katafani Romonge, alikamatwa na tasisi ya askari polisi tawi la Romonge tangu siku ya Ijumaa pili, bosko nta Karl Timana anashutumiwa kujihusisha na biashara za binadamu bada ya kupatikana na ati akiwa na watoto wanne ambao alikuwa nania ya kuwasafirisha injini Tanzania kwa lengo la kuwatafutia ajira katika kituo FVS Abagenzi mukwaniromonge wanaomba mahakama ya mchukulie vikwazo mwarifu huo na habari hizi ni kwa mujibu walipota wetu kumukwani lumonge bwana Jean-Pierre Misago na wavuvi watakawa wanawendeshea kazi za kivuvi kwenye vidi kutofauti vina patikana mkwani runumonge wa hawajapewa marifa kuhusu mambukizi ya mulipuko wa virusi za corona Badhi ya waliozu na kituo hiki cha radio sanganilo. Wanaeleza kutotambua mengi kuhusu mulipuko wa COVID-19 wengine wakitaja kwa huwa wakivaa barakoa kwa alengu la kofia kutotozo faini na tasisi za usalama. Viongozi tawala wanataka wavuvi hao kuwajibika kwa gutulia manane hatu wazote zirizo wizala ya afsa za kupika marufuku vitendo za mambukizi ya virusi za corona kuendelea kushamili nchini burundi. Na lai ya wa, wakazi wa mkoo wa makao makuu ya mkoo wa chibi toke wa, wakata inautambulika sosiale pamoja na wakazi wa barabala ratisa wanaramika kutokana na jisi wanamaliza wiki mbili bila kupewa nishati ya ume mehali hiyo ilisababisha bathi ya kazi zinazoindesho wa kuki tumiwa umeme kusitishwa kiongozi wa shirika la ugavi wa maji na umeme rejide zota wila chibi toke Anafamisha kwamba uhaba huo lisawabishwa na kifacha atrasiforma kilicho halibika baada ya kupigwa na radi Kiongozi huyo anawatuliza nyoyo wakazi wa chibi toke kwamba tatizo hilo litapatishi jawabu Kutoka na najisi aliliwakilisha kwa viongozi wangazi wa ya juu na huko kusikazi ni Burundi ni kwamba pesa zaidi ya bilioni moja na nusundi zozilizo patishiwa wakulima wazawala kahawa mkuwani ngozi walio uza kahawa kwenye kituo odekata wila mkuwa angozi. Hali hiyo iliwapelekea wakulima hao kuwajibika katika mchakato wakuboresha mkuwa angozi kupitia mfumo wakujenga nyumba za kisasa viongozi wakituo odeka wanatolea wito wakulima wanao wana, Wanao malalamiko pamoja na wale bado hawajapatishua hawa pesa zao kufikisha hoja kwenye kituo odeka Na abadi hii ni kwa mujibu walipota wetu huko mkuwani ngozi Apolline Muzagara Na tunapusaria kaskasini ni, ni kwamba hatuwa ya kusitisha shuhuri za uchimbaji wa madini mkuwani Muinga iliperekea wa chimbaji wa madini kutobu kuto kupoteza eh, kupoteza ajira wa kazi wa wawi, wa wilaya kama Magambo Tarafani Butihi ndamo koani Muinga hali hiyo ilisababisha uchumi wa chimbaji madini kuendelea kufilizika Bwana Frederike Tunguhole, mshauri wa governor, husika na masuala ya kijamii anawatuliza nyoyo kwa amba. Siku zijazo, familia zitawajibi kwa hili, zipatishiwe, eh, zipatishiwe kazi ambazo, zitawasaidia. Mengi zaidi na ripoti yake, omea nduwayo. Na wundzimu governor huo vijira, ni huo ni wawalivu. Ni umoja mawakazi wa mta kamara magambo, tarafa buti hinda mkwanimuinga anaeleza familia kutokuwa nakosa zinapouza mali walizonazo baada ya hatua inayokataza uchimbaji madini kutangazwa rasmi kwa ufafanuzi wa hali kubadilika huko familia za wachimbaji zikipatwa na ufukara. hali inayobainishwa na katibu mkuu mtendaji wa tarafa Buti hinda kuwa mali za familia hugeuka biashara kwa baadhi ya wakuu familia ambao huuza vifaa vya kama vile magodoro simu pikipiki na kadhalika katika mkutadha wa kulisha familia hali hiyo Hugarimu mama wa familia ambao hupaswa kutunza familia kama anavyo baini jarumene vyo kusenge mmoja muakina mama wakazi wa mta huo. Etienne Misago kiongozi wachama kinachodumisha amani mutani kama Ramagambo anajuza kesi 165 kutatuliwa kati ya baba migi na wakezao baada ya hatua inayokataza madini ko kamatwa hatua hiyo ina takriban miazi miwili Shukrani omen doa nakwa kuitimisha taarifa hii ya habari tuzungumuzie testesi za soka ambapo timu ya Real Madrid imepeleka ofa ya kwanza ya milioni 137 kwa ajili ya kum, ya mshambuliaji wa timu ya Paris Saint-Germain Kylian Mbappe mwenye umri wa miaka 22 lakini klabu hiyo ya Ufaransa inatarajia kukataa ofa yoyote kwa ajili mshambuliaji huyo bado ana wa mwaka mmoja na timu ya Paris Saint-Germain na mshambuliaji Juventus na uleno Cristiano Ronaldo mwenye omri wa mnaka 36 atashawishi atashawishi ili asahilie katika timu ya, ya, ya uleno kumradi timu ya Juventus au ahamie katika ligi ya ingereza katimu, katika timu ya Man City lakini bado mambo haya jawa bala bala na Manchester United wako katika nafasi nzuri ya kumusajiri mshambuliaji wa Bruce Dortmund na timu ya Norway ambaye ni Erling Haaland musimu ujao kinda huyo mwenye umri wa miaka 21 amekuwa amekuwa mshambuliaji ambaye amezua utata kwamba atajiunga na timu ya Paris Saint ya timu ya Manchester United musimu huyu na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa redio Isanganiro sina budi ya kutamatisha tarifa hii katika lugha ya Kiswahili ni kushukuruwe msikilizaji uliye jiunga nami mtango mwanzo hadi tamati ni mushukuru pia robani wa mitambo Franso Akima Arie niweze shairi sauti kufikie pale pote olipo Langu jina ni jama rivia nengi na kumana Tukutane hapo jioni saa kumina moja na dakika kumina tano Kunako majari